בעזרת השם ננסה ונצליח, ספר השתפכות הנפש. הקדמה מי האיש החפץ חיים, מי החס על נפשו באמת? מי החפץ לזכות לעבודת התפילה שעל מקבלים עיקר חיות, כמו שכתוב, תפילה לכל חיי. ועל משפיעים חיות לכל העולמות. כמובא בספר ליקוטי מוהר"ן חלק ראשון סימן ט' אשים ליבו לדברים אשר נקבצו ובאו בספר הזה, אשר ידובר בהם ממעלת התפילה וההתבודדות במקום מיוחד, לשפוך שם נפשו ולברוא כמים נוכח פני השם, ולבקשו על כל מה שיחסר לו לאדם הן בצרכיו הגשמיים והן בעבודת השם. רק על ידי זה יכול להיוושע בכל דבר. כי הדרך הקדוש הזה הוא הדרך הישן שדרכו בה אבותינו ונביאנו ורבותינו הקדושים זכרונם וברכה מעולם. כמו שמציב אצל אדם הראשון, שאמר הכתוב וכל שיח שדה תרם יהיה בארץ, כי לא ימתיר וכו', ואדם מים וכו'. פירש רש"י, ובשלישי שכתוב בו בתוצאי הארץ לא יצאו, רק על פתח הקרקע עמדו עד שבא אדם והתפלל עליהם וירדו וצמחו אילנות ועשבים. וכן אצל נוח ובא באזור החדש, תנו הבנן. מה ישיב הקדוש ברוך הוא לנוח כשיצא מן התיבה וראה כל העולם חרב? והתחיל לבכות עליו ואמר, ריבונו של עולם נקראת הרחום, היה לך לרחם על גויותיך. ישיבו הקדוש ברוך הוא ראה יא כאן עמרית דא ולא דאמרית לך, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה? ואני הנני מביא את המגול מים וכו'. כל אי אמרית לך בדיל דת איבר רחמין על עלמא. וכאן דתא ביד עלמא פתחת פומח לקודמי בבעיין ובתחנונים. כאילו נחז הנוח כך, הקריב עילובים וקורבנים וקם להתפלל לפניו וכו'. וירח השם את ריח הניחוח זה ריח תפילתו וכולי אין שם. וכן מצאינו אצל אברהם, כשאמר הקדוש ברוך הוא לאברהם זעקת סדום ואמורה קירה בה וכולי. מיד ויגש אברהם ויאמר וגומר ויאבד דברים נגד הקדוש ברוך הוא בתפילתו. אולי יש חמישים צדיקים, אולי יחסרון וכולי. גם דרשו חכמינו זכרונם לברכה על הכתוב וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם שתיקן תפילת שחרית. וכן אמר הקדוש ברוך הוא לאבימלך, אשר יש את האיש כי נביא הוא והתפלל בעדך, וגומר, והתפלל אברהם אל האלוהים. ואמרו חכמינו זיכרונם לברכה במדרש רבא שם, כיוון שהתפלל אברהם, אותר הקשר הזה. וכן מצאים אצל אליעזר עבדו, בלכתו לבקש הזיווג של יצחק בנו, פירש שיחתו לפניו, יתברך בתפילתו. ויאמר השם אלוקי אדוני אברהם, עקר נא לפני היום ועושה חסד וגומר. ודרשו חכמינו זיכרונם לברכה במדרש רבא שם, שאמר ריבונו של עולם התחלת גמור. היינו שפעל אברהם בתפילתו ובקשתו שתיתן לו את יצחק למאה שנה. גמור ימור חסדו למצוא הזיווג לבנו. וכן מצינו אצל יצחק, ויצא יצחק לשוח בשדה. ודרשו חכמינו זיכרונם לברכה שתיקן תפילת מנחה. ואמרו שם במדרש רבה, צפתה רבקה שידו שטוחה בתפילה. אמרה העבדה לאדם גדול מיד שאלה עליו, מי האיש על הזה ההולך בשדה לקראתנו? ואחר כך כשראה רבקה קרא כתיב ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו בגומר. ודרשו חכמינו זיכרונם לברכה שש... ששפך תפילות באושר. דבר אחר שהפך את הגזרה בתפילתו. וכן מצאים לצל יעקב, כתיב ויפגע במקום וגומר, ודרשו חכמים וזכרונם לברכה שתיקן תפילת ערבית. הוא פירש שיחתו לפני השם נדבך ואמר, אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני וכו', ונתני לחם לאכול ובגד ללבוש וכו'. ואמרו חכמים וזכרונם לברכה במדרש רבה שם, נטל הקדוש הוא שיחתן של אבות והשאן מפתח לגאולתן של בנים. ועוד אמרו במדרש רבא, כל ארבע עשרה שנים שהיה יעקב בבית עבר לא שכב בלילה. ומה היה אומר חמישה עשר שיר המעלות שבתהילים. כי יעקב עסק בזה ביותר לפרש שיחתו לפניו ידברך, בכל לילה כמובן. וכן כששלח המלאכים אל עשיו אמר לפניו יתברך, הצילני נא מיד אחי וגומר. וכן כל האמהות הקדושות עסקו בתפילה ותחנונים. ואמרו במדרש, למה נתעקרו אמהות בשביל שהקדוש ברוך הוא מתאבד לתפילתם? ואמרו חכמינו זכרונם לברכה על שרה, כשנלקחה לבית אבימלך, כל אותו הלילה הייתה שטוחה על פניה ואומרת ריבון העולמים וכולי. ובלוקה כתיב לנוכח אשתו, ודרשו חכמינו זכרונם לברכה, זה עמד בזווית זו מתפלל, וזו עומדת בזווית זו מתפללת. ובהרחל מצינו שאמרה דנני אלוקים וגם שמע בקולי וגומר נסכולי אלוקים נפתעתי בגומר ופירש רש"י בקשות החריבות לפניו וכו' וכן כתיב בה וישמע אליה אלוקים ואפתח את רחמה ועוד כתיב בה רחל את מבקעת בניה וגומר ובלעה כתיב עיני להה רכות וגומר ודרשו חכמינו זכרונם לברכה שהייתה בוכה ומתפללת שלא תיפול בחלקו של עשם וכן כל השבטים כולם רכו בדרך הזה, כמובן. וכששלח יעקב את בנימין עמהם אל יוסף, אמרו חכמינו זכרונם לברכה. אמר להם יעקב, הרי הכסף, והרי הדורון, והרי אחיכם וכו'. אמרין לה, צלותך ענן בעין. אמר להם, אם צלותי יתון בעין, וכאב שכי ייתן לכם רחמים וכו'. מי שעתיד לומר לאיסורים די, הוא יאמר לאיסורי די. וכן כשהיה יוסף בבית האסורים, הרבה להתפלל לפני השם ידבח. כמו שאנו מתפללים, מי שענה על יוסף בבית האסורים, הוא יעננו. וכן כשלקח יוסף את בנימין, כתיב, ויגש אלינו יהודה וגומר. ודרשו חכמינו זכרונם לברכה, מצינו הגשה לתפילה. וכן אבותינו, כשהיו במצרים, כתיב, ויהי בימים הרבים ההם. ויינחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו בתעל שמעתם אל אלוקים בגומר וכן על ים כתיב ויצעקו בני ישראל אל השם ואמרו במדרש רבה יומתי בחגבי הסלע וכולי השמיעיני את קולך השמיעיני קול לא נאמר אלא השמיעיני את קולך אותו הקול שכבר שמעתי במצרים כי הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילתן של ישראל וכולי עיין שם וכן משה רבנו עליו השלום, ידוע בדברי חכמינו זכרונם לברכה, כמה עשה כל ימיו בתפילה ובתחנונים על עצמו ועל ישראל. חטאו בעגל, באחד משה וגומר, וכתיב ואתנפה לפני השם ארבעים יום וכולי. ובמדרש רב הדרשו על הכתוב "אחד משה", שלימד אותו הקדוש ברוך הוא איך להתפלל לפניו, ואמר לו אמור כך, עשה את המר מתוק וכולי. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, לא כך אמרת לי במראה, הווי מתפלל ואמור עשה תמר מתוק, אף עכשיו חול עם מרירתם של ישראל ורפא אותם. הב הב היכל משה. וכתיב בזוהר חדש, שמר וב היכל, מלמד שהתפלל עליהם עד שאחזתו חלחלה. רבנן אמרין, עד שנתן נפשו עליהם מן העולם הזה ומן העולם הבא. דכתיב עם עין, מחייני נא. חטאו במרגלים, והתפלל משה, במתאוננים, ויצעק משה וגומר. וכן במרים, כשנצטרעה כתיב, ויצעק משה אל השם, כן, נא, רפא נא לה. וכן כשנגזר עליו, שלא ייכנס לארץ, כתיב, ואת אל השם וכולי. ואמרו חברי זכרונם לברכה במדרש רבם, שהתפלל תקטוו תפילות, כמניין בית חנן. ואיתה, שאם היה מתפלל עוד תפילה אחת, היה נענה. ואין שם במדרש כמה תפילות שהתפלל משה ביום הסתלקותו וכן על יהושע התפלל כאי השיעכה מעצת מרגלים וכן כלב כשראה שמשה לא התפלל עליו הלך להשתטח על קברי אבות התפלל שלא יהיה נישת בעצת מרגלים וכן אהרון בעת הנגב למעשה קרח ויקח את המחתה וירבה אזמוד להתפלל לפני השם ידבח כמו שהיינו מתפללים משענה לאהרון במחתה וכולי וכן פנחס, בקומו מתוך הידה הכתיב, ויעמוד פנחס בפלם. וכן יהושע, כשהכו אנשי העין מישראל, ויקרא יהושע סמלותיו, ויפול על פניו ארצה, וגומר, ויאמר, אהה, השם אלוקים, וגומר. וכן בימי השופטים, כשחטאו ישראל, ויהי חרף השם בישראל, ומתנם ביד אויביהם. מה עשו בני ישראל, ויזרקו אל השם, וגומר, עד שריחם עליהם, והעמיד עליהם, שופט, והצילם. וכן היה בקול שופט לשופט. וכן שמשון הגיבור, כשנקרו פלישתים את עיניו, ויאסרו בנחושתיים, ויקרא שמשון אל השם ויאמר, זוכרני נא וחזקני הפעם וגומר. וכן חנה, כאשר השם סגה רחמה, ותתפלל אל השם ובכות תבכה וגומר. והיה קרבתה להתפלל וגומר, ודרשו חכמינו זכרונם לברכה, במדרש שוחר טוב, מכאן שכל המרבה בתפילה הוא נענה. וכן אמרו מסכת יומא, צדיקים כל זמן שמרבים בתפילה תפילתם נשמעת. וכן כתיב אצל חנה ואשפוך את נפשי לפני השם בגומר, אל הנער הזה התפללתי בגומר. ותתפלל חנה ותאמר בגומר. ודרשו חכמינו לזכרונם לברכה בשוחר טוב התחילה סודרת דברים עם וידויים. וכן דמי שמואל הנביא כשגברו הפלישתים על ישראל. ויאמר שמואל קבצו את כל ישראל המצפתה ואתפלל בעדכם אל השם. ויקבצו המצפתה וישאבו מים וישפכו לפני השם וגומר. ופרשו המפרשים ששפכו ליבם כמים. ויזרק שמואל אל השם בעד ישראל ויענהו השם. וכן כל הנביאים עסקו הרבה בתפילה כמו שמצאינו אצל אליהו שאמר חי השם אשר עמדתי לפניו וגומר ופרשו המפרשים אשר אני רגיל לעמוד לפניו בתפילה. וכן כשמת בנה של הצרפית, כתיב, ויקרא אל השם, ויאמר, השם אלוקה איתה שומנה נפש הילד, וישמע השם בקול אליהו. וכן בהר הכרמל, כשקיבץ את קול ישראל ואת נביאי הבעל, ורצה לגלות להם שיש אלוקים בישראל. כתיב, ויגש אליהו הנביא ויאמר, השם אלוקי אברהם, יצחק וישראל. היום מוודא כי אתה אלוקים בגומר, ענני השם ענני. וכן על כל הניסים שעשה אלישע, אמרו חכמינו זכרונם לברכה, ואלישע כי עבד ברחמו דעבד. וכן ביונה הנביא כתיב, והתפלל יונה ממאה דגה וכו'. וכן בחבקוק כתיב תפילה לחבקוק הנביא השגיונות. וכן על כל הנביאים דרשו חכמינו זכרונם לברכה, במדרש רבה, ותפילה צדיקים משמע אלו נביאי ישראל. והן, ואם נביאים הם וכולי, יביאו נא בהשם צבקות. וכן דוד המלך עליו השלום, מועסק ביותר כל ימיו בתפילה ותחנונים וזעקות ושברות להקדוש ברוך הוא. ולפרט שיחתו לפני השם ידבח, עד שזכה לחבר מזה ספר תהילים הקדוש, שכולו מלא צעקות ושברות להשם ידבח. וחכמינו זוכרנם מברכת רשום, בזוהר חדש, וישלח את העורב זה דוד, שבא מיהודה שאמר אנוכי ירוונו, שהיה קורא תמיד השם יתברך כעורב. דבר אחר שהיה הולך בהרים להתבודד שם ולפרע שיחתו לפניו יתברך, כעורב. דכתיב את דוד עולה במעלה הזיתים, עולה ובוכה, וראש לא חפוי וכולי. וכן שלמה בנו, כשבנה בית המקדש כתיב ויעמוד שלמה לפני מזבח השם, נגד כל קהל ישראל, ויפרוס כפיו בשמיים ואין שם כל תפילתו באריכות. וכן חזקיהו המלך יהודה בכל יום, כתיב אצלו, ויאסף חזקיהו פניו אל והתפלל. וכן בדניאל, כאשר הוצלח להגיד לנבוכתנצר, פתרון החלום, כתיב את דניאל לביתי הזל ולחנניה מישאל ועזריה מילדה עודה. ורחמין לביבעם עם קודם אל האשם היה רזת דנא וגומר. וכאשר גזר דריה ושמלך, אשר כל איש שהתפלל מן כל אלוהים ואנשים עד חודש ימים ושלח לגובה עריות, כתיב שם ודניאל על לביתה, וכבין פתיחנלה בעיליתה נגד ירושלים, וזמנין תלתה ביומה, ומצלע ומודה קודם אלאה וגומר. וגם כשנשלח לגובה האריות רבה להתפלל להשם מטבח. כמו שאנו מתפללים מי שענה לדניאל בגובה האריות וכו'. וכן שבעה וצעק לפני השם מטבח על חורבן ירושלים. כמו שכתוב, ותנה את, את פני אל אדוני האלוקים לבקש תפילה ותחנונים בצום ושק ואפר, והתפללה להשם אלוקי ואתוודה ואומרה, אנא השם וכו', אתה אלוקי אוזנך ושמע וכו'. בעוד עניים הרבה בתפילה וכו', עיין שם כל תפילתו באריכות. וכן חנניה, מישאל ועזריה כשנשלחו לתוך כבשן האש. כתיב בזוהר: מן שזיו, לילין, על דעה במצלן, כמכות שבריחו וכו', עיין שם. ועל זה המתפללים, מי שענה לחנניה, מישאל ועזריה בתוך כבשן האש, הוא יעננו. וכן בעזרה כתיב: ואקרא שם צום על הנהר וכולי לבקש ממנו דרך ישרה. ונצומה ונבקשם אלוקינו על זאת ויעתר לנו. וכן כשנשאו ישראל נשים נוכריות, צעק עזרא מרה על זאת, בושתי ונכלמתי להרים אלוקי פניי אליך וגומר. היים כל תפילתו באריכות. וכן מרדכי ואסתר בשושן הבירה צעקו והתפללו הרבה לה' ידבך. כמבואר במגילת אסתר ובמדרש רבה אסתר ובתרגום שני. וכן אחר כך באו אנשי כנסת הגדולה וסידרו לנו כל התפילות שהתפלל כל אדם לה' מטבח, בשחרית, במוסב, במנחה, בערבית. וכן כל חכמים וזכרונם לברכה הקדושים, התנאים והאמוראים, הרגו מאוד להתפלל לפני ה' מטבח, כמובן במסכת ברכות, תפילת התנאים שסידרו לעצמם להתפלל אחר תפילת שמונה וכן סידרו לנו הרבה תפילות בפרטיות על כל דבר ודבר. כגון תפילת הדרך. וכן תקנו שכשנכנס אדם למוד את גורנו, יאמר יהי רצון מלפניך השם אלוקינו שתשלח ברכה בקרע זה. וכשנכנס האדם למרחץ יאמר יהי רצון מלפניך שתכניסני לשלום ותוציני ותצילני מאור הזה וכיוצא בו לעתיד לבוא. וכן כשנכנס האדם להקיז דם, יאמר יהי רצון מלפניך שיהיה עסק זה לי לרפואה. וכן כשנכנס לקרח יאמר יהי רצון מלפניך שתכניסני לקרח הזה לשלום. והחליטו ואמרו הלוואי שהתפלל לאדם כל היום כולו. וכן אחר כך באו כמה צדיקים ועסקו בתפילה הרבה וחברו תפילות ופילוטים הרבה עד שבא ארי הקדוש דרך הצדיק לברכה ותלמידיו הקדושים וחברו לנו גם כן כמה תפילות כמו הספר שערי ציון וכולי ואחר כך בא הבעל שם טוב הקדוש, זכר צדיק לברכה, ועסק הרבה בהתבודדות ובפרישות, וגילה גודל מעלת תפילה כידוע בספרים הקדושים, שנתנסדו על יסוד חוכמת הבעל שם טוב הקדוש, זכר צדיק לברכה. והן בספר סור מירה ועשה טוב, לרב הצדיק רבי רב, רב צבי מזידיצ'וב, שכתב שם, אין לך מבחר עת להתבודדות, כי אם בשעה זו אחר חצות לילה. לעמוד ולבקש על נפשו מללה שנתרחקה באמנותיה ממקור החיים ולחפש בשעה זו כל מה שעבר ולדבר מעל ליבו כעבד לפני רבו בפישוט ידיים ורגליים בדברים רכים לאמור כבן לפני אביו ובכל לשון אשר אדבר בתפילה בלשון המדינה שמדבר בלשונה ושומע למען ירוץ דברו מהרה מכאב לב אשר כואב על בנותיו ופשעיו, ויבקש מחילה וסליחה. וכדברי הזוהר, מדחי ומקדשה, לה לא יש תיאר לנו אל הבידוי דברים מלבד. ויבקש מאלוקיו שיעזרו לעבודתו וליראתו בלב שלם, ויעריך בעניין זה ובוודאי זה נבחר מכל התעניתים וכולי אין שם. ומביא שם גם כן בשם ספר בית מידות, כתיבת יד המיוחס לארי, זכר צדיק לברכה. שצריך האדם להתבודד בינו לבין קונו. וידבר לכיר יתברך רכות, כאשר ידבר העבד אל רבו, ובין עם אביו, עד כאן לשונו. וכן כל תלמידי הבעל שם טוב הקדוש זכר צדיק לברכה הלכו בדרך הזה. עד שבא נכדו, הוא אדוננו מורנו ורבינו הקדוש, אור האורות, אור הגנוז והצפון. הרב רבי נחמן זכר צדיק וקדוש לברכה מברסלב. בעל המחבר ספרי ליקוטי מוהר"ן ושאר ספרים. וחידש הדרך הישן והקדוש הזה שדרכו בו אבותינו מעולם. ועסק הרבה בתפילה ותחנונים והתבודדות בשדות וביערים. כאשר יסופר ספ... לקמן בהנהגותיו הקדושות האין שם. ואמר שכל עסקו הוא תפילה. והוא האיר עינינו בחשכת אפלתנו ללמד אותנו דרכים ישרים איך להתנהג בזה. ואמר פעם אחת לאנשיו, תנו לברכם לי, והוליך אתכם על דרך חדש, שהוא הדרך הישן שדרכו באבותינו מעולם. וגילה לנו אשר אין שום עצה להינצל מגודל התגברות העצר, שתמיד הוא שוקק ומתהווה להכשיל את האדם, רק על ידי ההתבודדות, אשר כל אדם באיזה מקום מוזמן שהוא, ובאיזה מדרגה שהוא, כפי אשר כל אחד יודע, נגיע לבבו ומחווה נפשו. יקבע לעצמו מקום מיוחד, ישפוך שם לבבו לפניו ידבח. מכל מה שעובר עליו, בלשון שאנו מדברים בו, הוא לבקשו שיקרבהו לעבודתו ידבח, ויעזרהו שלא ייתפס ברשת הבא הדבר חס ושלום. ואפילו אם כבר חס ושלום נכשל במה שנכשל, אם לא יתייאש עצמו מצעקה ותפילה לשם ידבח, בוודאי יזכה לקום מנפילתו. ואמר בזה הלשון, אפילו אם נופלים לתוך בוט, צועקים וצועקים וצועקים. וכן לא דיבר מזה בכמה וכמה לשונות. וכן גם על צורכי האדם הגשמיים, הזהיר מאוד, שיתפלל האדם על כל דבר שיחסר לו. אין דבר גדול ואין דבר קטן. כמו שמבואר בספר לדמותי מוהר"ן, על פסוק "טוב ה' לכל" בגומר. הוא פירש שם, "טוב ה' לכל הדברים, הן לרפואה והן לפרנסה וכיוצא". כשמאמין כך בוודאי יהיה עיקר השתדלותו בתרפות שבריחו. היינו רק להתפלל אליו יתברך על כל דבר ודבר. ולא ירדו הפחת תחבולות רבות כי אינם מועילים כלל. ומעט דמעט המועילים אין לו יודע מהם, ואין לו יכול למוצאם. אבל הקדוש הוא לקרוא זה, זה טוב ומועיל לכל דבר שבעולם, וזה יכול למצוא תמיד. כי הוא יתברך ונמצא תמיד, אין שם. ואמר שהאדם צריך לקבל כל השפעתו והצטרחותו רק על ידי תפילה ועל כל הדברים אין דבר גדול, אין דבר קטן, התפלל השם ידבך כי ימלא אף שהשם ידבך נותן לו כל מה שצריך וכמו בהמה שהשם ידבך נותן לה גם כן כל הצטרחותה בלא תפילה בפרט לעניין עבודת השם בוודאי אין שום עצה רק תפילה ואמר שהתפילה היא עצה כללית ושורש לכל העצות המובאים בספריו הקדושים כי אמנם ספריו וקדושים מלאים עצות נוראות ונפלאות על כל דבר ודבר בעבודת השם, עצת השם אשר לעולם יעמודו, אבל העצות בעצמם קשה מאוד לקיימם, ועל כולם עיקר העצה הוא רק תפילה והתבודדות. ואמר שמקטון ועד גדול אי אפשר להיות איש ישראלי, קיים על ידי התבודדות. וגם חיזק אותנו מאוד שלא יפעול האדם בדעתו כלל. כשרואה לפעמים שנעשה ליבו מטומטם מחמת גודל הדחקות והאיסורים העוברים עליו בגשמיות וברוחניות או מחמת תרדתו במשא ומתן ואין הוא יכול לדבר את השם לבבו כי יקר מאוד בעיני השם ידבח כל דיבור ודיבור שזוכה האדם לדבר לפניו ידבח מתוך עוצם דוחקו ועניותו בגשמיות וברוחניות ואמר אפילו כשאין האדם זוכה לדבר לפניו ידבח רק דיבור אחד ואפילו רק ריבונו של עולם בלבד. גם זה יקר מאוד אצלו ידבח. ולימד דעת אותנו אשר בעת שרואה האדם שהוא רחוק מאוד מה' ידבח ולבו מטומטם מאוד ואינו יכול לפתוח את פיו מוכרח האדם לחפש בעצמו נקודות טובות הנמצאים בו עדיין. ויחיה עצמו בהם ולהודות לה' ידבח עליהם. ועל זה יופתח פיו ויוכל להתפלל ולפרש שיחתו לפניו יתברך כראוי כבר בליקוט המהרן עזם על אלוקי בעודיה אין שם. וכן ובגשמיות גם כן, כשעוברים על האדם צרות ואיסורים שונים, והם מוטמין את לבבו עד שקשה וכבד לו אפילו להתפלל ולפרש שיחתו לפני השם יתברך, אז דווקא צריך האדם לחפש ולמצוא את ההרחבות שהשם יתברך מרחיב לו בתוך צרותיו, והטובות שעשה עמו עד הנה, ולהודות להשם יתברך עליהם. ועדי זה בוודאי יפתח לבבו ויוכל להתפלל ולצעוק להשם יתברך כראוי. בהם במיקותי הלכות הלכות כלאי בהמה, שזה בחינת לעולם יהיה אדם מודה על אהבה וכו'. ועדי זה יוכל להיות צועק לעתיד בחינת לך אסבך זבח תודה ובשם השם אקרא. ומפרש בזה מה שכתוב אצל דוד, מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו וכו', השם מר עבו כי הילדה שהתחיל לזמר המזמור ולהודות להשם יתברך משבשלום בנו רודף אחריו, כי סתם ברם מארחם על אבא, זה היה יכול לצעוק כראוי אחר כך השם מה ערו צריי. ובלא העצה הזאת היה קשה לו אז לצעוק להשם יתברך כראוי. עיין שם, ועיין לקמת בספים הספר הזה אות מ"ט. ואמר אשר עיקר גזעין של איש הישראלי לנצח את נצרו הרע הוא רק התפילה והתבודדות ועל ידי כל דיבור ודיבור של תפילה והתבודדות הוא מנצח הרבה כמובן כל זה בליקוטי מוהראן חלף ראשון סימן ב' ואף על פי שמחמת שאין רגע בלא פגע בוודאי היו צריכים לקיים אין רגע בלא פגע ובקשה אף על פי כן גם מעט הדיבורים שזוכה האדם ידבר לפניו מתוך עוצם דוחקו ועניותו, באיזה פעם ביום, ונושא עיניו למרום, ופורש <גש> כפיו לפניו יתברך, גם זה יקר מאוד אצלו יתברך. וכמובן גם בזוהר הקדוש על פסוק, תפילה לעניק יעתו, כמה וכמה יקר אצל השם יתברך, תפילת העני. אפילו העני המתפלל על הגשמיים, על חסרון פרנסתו וכייצא עין שם. ואין בליגודי הלכות תלכות תפילת המנחה הלכה שמבאר שם. של כל שכן וכל שכן, כשאדם מרגיש עניותו ושפלותו במעשיו הרעים. ובפרט כנופלים על האדם שני מיני עניות, שהוא עני מן הדעת מריבוי קלקוליו העצומים, וגם הוא עני וחוסר פרנסה מאוד, ועניות וחסרון פרנסתו מבלבל אותו מאוד. וכשמשכיר על דרכיו ומטה ליבו לרמזים והכרוזים, שהשם יתברך קורא אותו בכל יום, ורואה שאין לו שום תקווה. כי מימין ומשמאל אין סומך, ומעשיו מקולקלים מאוד ופרנסתו דחוקה. ואשתו ובניו צועקים לחם ופרנסיו ומלבושים, ושאר ההצטרחות ההכרחיים. וכשהוא מתגבר מכל זה, ושופך שיחו לפני השם יתברך מתוך עוצם וניותו ודרכו, ומבחינת תפילה להניק כי יעטוף וכולי, זה יקר מאוד אצל השם יתברך. וכמו שכתוב, כי לא בזה ולא שיקץ ענות אני ולא הסתיד פניו ממנו ובשברו אליו שמע. מי יכלל שראוי לבזותו ולשקצו ולהסתיר פניו ממנו. אך רבים רחמב ואינו מבזהו ואינו משקצו וכולי. עיין שם דבריו מתוקים מדבש ותבין לנפשך עד כמה צריך האדם לחזק עצמו בעניין זה של התבודדות ושיחה בינו לבין קונו בכל מה שעובר עליו. פעם אחת אמר, שיכולים להכיר באחד אם יש לו התבודדות. היינו כי על ידי זה נתגלה על פניו בושה אווירה גדולה מהשם ידבח. ולא לחינם מתאר הפייטן את מראה הכהן הגדול בצאתו מבית קודש הקודשים, כי יושב בסתר לכלות פני מלך מראה הכהן. מכל זה תביני נפשך מעלת המתבודד, והיושב בסתר יספוך לבו בנפשו כמים נוכח פני השם. גם גילה לנו שעיקר הזמן הזה הוא בלילה, שאז בלילה יתמודד האדם בינו לבין קונו, ויפרש לפני השם יתבח את כל ליבו, ויחפש הרוח טובה, היינו נקודות טובות שיש בו עדיין, ולבררה מתוך הרוח רעה. והידי זה יזכור תמיד תכליתו האחרון לעולם הבא. כמו שכתוב בלקוטי מוהר"ן על פסוק, הזכר הנגינתי בלילה אם יביא אסיך ויחפש רוחי, אין שם. וכן הזהיר מאוד לעסוק הרבה באמירת תהילים ושעת תחינות ובקשות ולמצוא את עצמו בתוך כל המזמורת תהילים שאומר כי רק על עניין מלחמת העצר מתייסד כל ספר תהילים. בעיקרון <עיקור> נאמר בשביל כל אחד מישראל שינצל ממלחמת העץ צרה וחילותיו שהם עיקר האויבים והשונאים של האדם שרוצים להורידו לשאול תחתיות חס ושלום. וכן הזהיר מאוד לעשות מהתורות תפילות היינו שבכל מקום שילמד האדם, יתחיל להסתכל על עצמו כמה הוא רחוק מכל זה הידי מעשה ברעים, על ידי מעשיו הרעים, ולשפוך על ידי זה את ליבו לפניו יתברך, ויפרש על ידי זה נגיע לבבו ומחרובי נפשו באותו עת מכל מה שעובר עליו. ואמר שנעשה מזה שעשועים גדולים. ואמר שעדיין לא עלו כאל לפני השם ידבח, כמו אלו השעשועים שנעשים על ידי התפילות אלו שעושים מני ובוודאי יזכה על ידי זה לתשובה שלמה ולחיי עולם. וכן אמר פעם אחת לתלמידו הרב הצדיק הקדוש רבי נתן, זכר צדיק לברכה, בעל המחבר ספרי נקוטה לאחות הנ"ל, בתחילת התקרבותו אליו, זיכרונו לברכה, בעת שנכנס אצלו פעם אחת לבדו, וסיפר אז לפניו את כל ליבו. וציווה אז הרב אדוננו מורנו ורבנו זכר צדיק לברכה כמה נגות ודיבר עם רעז הרבה דברים ומשיבים את הנפש להחיותו ולחזקו בעבודת השם ובתוך דבריו לקח אותו אדוננו מורנו ורבנו זכר צדיק לברכה בידו הקדושה סביב כתפיו ואמר לו בזו הלשון ויותר מזה טוב מאוד שמסיחין את ליבו לפני השם יתברך כמו לפני ידיד אמיתי לדיבורים האלו נכנסו בלב תלמידו הקדוש מורנו הרב רבי נתן זכר הצדיק לברכה כאש בוערת ממש והבין תכף אשר רק על ידי עצה זאת בוודאי יזכה לכל מה שצריך בעבודת השם כי כל מיני מחשבות שיסבב אהיה צרה בדעתו וכל מיני מיניות שימנעהו כולם יספר לפני השם יתבח ויבקש מאיתו החמים ותחנונים על כל דבר שיעזרו להיות כראוי לאיש ישראלי באמת וגם סיפר מורנו הרב הצדיק רבי נתן, זכר צדיק לברכה כי בעת שדיבר עמו אדוננו, מורנו ורבינו, זכר צדיק וקדוש לברכה ממערת אליהו שהיה שם בעת בעת ישראל אמר לו אדוננו, מורנו ורבינו, זכר צדיק וקדוש לברכה שאז, בעת עמידתו שם, נצטייר בעיניו מעמד אליהו שם להתפלל לתפל... ולהתבודד שם ובזה הלשון אמר לו שיערתי ותיארתי בדעתי שכאן ממש עמד אליהו הנביא וכאן ממש הפך ליבו לפני השם נדבך. וסיפר מורנו הרב רבי נתן זכר צדיק לברכה שאז נתעורר ונתחדש ונתחזק ביותר לעסוק תמיד לפרש שיחתו לפני השם נדבך על כל דבר שחסר בעבודת השם נדבך. כי הבין אז מדבריו הקדושים האלו שגם אליהו לא זכה למדרגתו שלא טעם טעם מיטה וגבורה, רק על ידי תפילה והתבודדות. כי הלוא כבר אמר אשר כל הצדיקים לא באו למדרגתם, רק על ידי התבודדות, בתפילה ובקשה לפניו ייבח. והנה מורנו הרב רבי נתן, צדיק לברכה, אשר ממש נתקיים בו לא ממש מתוך האוהל, אוהלו של תורה, אוהלו של רבנו הקדוש, אוהלות וכו', בא אליקוטי מוהרן, זכר צדיק לברכה, הוא קיבל דעתו הקדושה בשלמות נפלאה יותר מכל תלמידיו הצדיקים זכרונם לברכה. כי אדוננו מורנו ורבנו הקדוש זכר צדיק לברכה, העיר בו הערת דעתו הקדושה כמאור הגדול במאור הקטן. ואמר עליו אדוננו, מורינו, רבנו, צדיק לברכה, שהוא יודע ממנו יותר מכולם. והוא למד כל דברי אדוננו מורנו ורבנו הקדוש זכר צדיק לברכה, וגילה לנו דרכים ישרים בכל המידות הטובות ובפרט בעניין תפילה והתבודדות כפי אשר קיבל מאדוננו מורנו רבנו הקדוש זכר צדיק לברכה וחידש תלושים נוראים ונפלאים לחזק כל אדם בעבודת השם הלו הם הכתובים על ספרי ליקוטי הלכות הקדושים שחיבר אותם על כל ארבעה חלקי שולחן ערוך בפקודת אדוננו מורנו רבנו זכר צדיק לברכה וגם חיבר ספר ליקוטי תפילות הכלול בהם תפילות ותחנונים ובקשות ורצויים ופיוסים ויהודי, וידועים והתעוררות גדול בנפש כל איש ישראל שעורר האדם את עצמו לזכור תחריתו אשר יסעדם על יסוד המאמרים הקדושים שבספר לקוטי מוהר"ן בפקודת אדוננו מורנו רבנו לצד. ואמר פעם אחת על התפילות האלה לשון הכתוב תיכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יעליך האם שהתפילות האלה נכתבו לדוח ארון, ועתיד ייבאות עם שיעללו וכא בתפילות האלה. והפליג מאוד במערתם, וכתב בהקדמה לספר נקוטי תפילות, וזה הלשון, תפילות כאלו עדיין לא היו בעולם וכולי. והזהיר מאוד לעסוק בהן תמיד, ופעם אחת אמר, עכשיו, שיצאו את תפילות האלה בעולם, עתידים ליתן דין וחשבון על כל יום ויום שאין אומרים אותם. ואף על פי כן כתב שם בהקדמה שגם מזה אל ינח האדם את ידו, תהיים לעסוק בכל יום בהתבודדות לשפוך זכרו לפני השם ידבח, בפרטי פרטיות על כל דבר ודבר שרואה שחסר לו באותו העת, ולעסוק בעצמו מהתורה ותפילות בלשון שמדברים בו, ורק על ידי זה יוכל להיוושע בכל דבר, כי אי אפשר לבאר בכתב בפרטיות כל הצטרחות האדם. ובפרט לפי השינויים שנעשים באדם בכל עת וזמן, אין שם. ואין בשיחות הר"ן שכתב שם, בתחילה היה זה עיקר התפילה, מה שכל אחד היה מדבר מה שבליבו לפני השם מטבח, בלשון שהיו מדברים בו. אך אחר כך ראו אנשי כנסת הגדולה וכו', ותיקנו סדר התפילה. וכמובע הרבה הר"ן במלכות תפילה, אין שם. אך על כל פנים מדינה זהו עיקר התפילה. על כן גם עכשיו שמתפללים סדר התפילה שתיקנו את צ'קנסת הגדולה, טוב מאוד לאדם ויותר רגיל להתפלל לפני השם יתברך תפילות, תחנונים ובקשות מדיבו בלשון שמבין בו, שיזכהו השם יתברך לעבודתו, כי זה היכה התפילה כנזכה וכולי אין שם. והנה ימים אלה מובן מזה, אשר כן גם עכשיו שזכינו שסידרו לנו הצדיקים שאחריהם תפילות נוראות כאלה אף על פי כי אינה להסתפק האדם עצמו בזה לבד, אך צריך להרבות מאוד לפרש שיחתו לפניו יתברך מלבו, בלשון שמבין בו כל דבר בפרטיות, שרואה שחסר לו באותו העת, הן ברוכניות הן בגשמיות. ורמה ראינו באחרית הימים האלה בעת פשטות החושך הנורא מאוד, שרבים מעמנו נתרחקו מאוד מאוד מעבודת השם, ונשטפו בזרם מי הזדונים של עולם השפל הזה. ונטבעו ביבן מצולה ואין מעמד, כמו שכתוב, תבעתי ביבן מצולה ואין מעמד. והכל רק מחמת אשר אינם משימים על ליבם העצה הקדושה שכתוב אחרי זה, ואני תפילתי לך השם וכולי. ורבים אינם יודעים שום דרך להתנהג בזה. ואין אמנם משמשים ליבו ועיניו, בספרי אדוננו מורנו ואבנו הקדוש, ותלמידו הקדוש מורנו הרבינתן בצה"ל. בוודאי ימצא בהם דרך אמת ויציב ונכון איך להתנהג בעניין הקדוש הזה. אך דבריהם הקדושים המדברים מעניין זה מפוזרים בין דרושיהם הקדושים ולאו כל אדם יכול למצוא מבוקשו בנפק, בנקל. וגם הלוא הספרים האלה אינם מצויים ושכיחים ביד כל איש. לזאת שמנו אל לבבינו לקבץ בספר הזה מאמרים רבים מספרי אדוננו מורנו והבנו הקדוש זכר צדיק לברכה ומספרי ליקודי הלכות הקדושים מתלמידו הקדוש, המדברים מעניין מעלת אמירת תהילים ומעלת המתבודד ושופך ליבו כמים נוכח פני ה'. ודרכים ישרים ונחוצים לכל איש לדעת איך להתנהג ולחזק עצמו בזה. וקראנו בשם הספר הזה השתבחות הנפש, כי כולו מדבר שצריך כל אדם לשפוך ליבו ונפשו לפני ה'. ורק זהו העצה הכללית אשר כל דבר ודבר אין בוחניות, אין בגשמיות. ובטח כאשר ישים האדם את עינה בלבו אל הדברים האלה הכתובים בספר הזה, התעורר לבבו להרגיל עצמו ללך בדרך הקדוש הישן הזה, שדרכו בו אבותינו מעולם. בעתיד להתחדש כשיבוא משיח צדקנו, כי רק הוא ימשיך בעולם הדרך הזה שילכו בו כל באי כמו שכתוב בנקודת ההלכות, הלכות ראש חודש. וכמו שמבואר בלכותי מוהר"ן, שעיקר כלי זינו של משיח והתפילה. וכל המלחמות שיעשה וכל הגבישות שיכבוש, הכל משם. וגם כל הגאולה העתידה תלויה בזה, כמו שכתוב, בבכי יבואו ובתחנונים מובילם. והשם ידברכ ירחם עלינו שנזכה באמת ללך בדרך הקדוש הזה, עד שיקוים בנו מקרא שכתוב, בה בהיותים הקודשי ושמחתים בבית תפילתי במהרה בימינו אמן. הנהגותיו הקדושות של האדמו"ר ז"ל בעניין התבודדות הכתובות בספר שטחי ערן. הנהגות אדוננו מורנו ורבנו הקדוש מורם לצד בעניין התבודדות, כפי מה שכתוב בסיפורי שבחיו הקדושים בספר שטחי ערן תחילתו, בסיפורי הנהגותיו, הגיעתו ועבודת השם כתוב. עיקר עבודתו אשר ידעת זכה למה שזכה היה רק ריבוי התפילות והטחינות והבקשות והרצויים והפיוסים שהיה רגיל מאוד להתפלל ולהתחנן לפניו נדבך. והיה מרצה ומפעש אותו נדבך בכמה מיני תחינות ובקשות שיזכהו בהרמיו לקרבו לעבודותו נדבך. בעיקר מה שהועיל לו היה התפילות בלשון אשכנז ומדובר בינינו, שהיה רגיל מאוד לייחד לו איזה מקום שנמצא שאין שם בני אדם. והיה מפרש שיחתו לפני השם נדבך בלשון שמדברים בו, היינו בלשון אשכנז. והיה מרוצה ומפעש אותו ידבך ומבקש ומתחנן לפניו ידבך וכמה וכמה מיני טענות ואמתלאות שראוי לו לא ידבך שיקרבו לעבודותו ידבך והיה הרגיל בזה מאוד מאוד והיה מבלה ימים ושנים על זה גם היה מטמין עצמו על גבי בית אביב תחת הגג שהיה שם כמו חדר ומחיצה של קנים שמחזיקים שם טרן ומספור ושם היה מטמין עצמו והיה אומר תהילים והיה בלחש להשם מטבח שיזכהו לקרבו אל המטבח. והכלל, שכל המיני בקשות שבעולם, שנמצאים באיזה ספר, שיהיה מצוי בינינו, הכל כאשר לכל לא יניח שום תחינה או בקשה שלא אמרה כמה וכמה פעמים. אין תהילים וספר שערי ציון, והבקשות הנתפסים בסידורים הגדולים, ושאר מיני בקשות ותחינות. ואפילו התחינות הנתפסים בלשון אשכנז, כולם, לא הניח מלאמרם. והיה רגיל לומר כל התחינות שאחר הממלות הנתפסים, אחר כל יום ביום, והוא היה רגיל לומר כל התחינות כולם, של כל, כל הימים בפעם אחת. גם היה רגיל לפעמים לומר בתהילים, רק הפסוקים המדברים מתחינות ובקשות וצעקה לה' נדבך. והיה רק פסוקים אלו, והשאר לא היה אומר. והיה אומר כל הפסוקים האלו מכל ספר תהילים בפעם אחת. ומלבד זה העיקר היה מה שהיה מתפלל מעצמו, די מה שהיה רגיל לדבר מליבו לפני השם יתברך בלשון אשכנז, שהיה מתפלל וטוען לפני השם יתברך בכמה מיני טענות וטחינות ובקשות שאמר מדעתו ומליבו כנ"ל. שיזכהו השם יתברך לעבודתו. וזהו העיקר מה שהועיל לזכות למה שזכה, כך שמענו מפיו הקדוש בפירוש. וכמה פעמים היה מדבר לפני השם ידבח, דברי תחינות ובקשות מלבו, ונזדמן לו בתוך דבריו טענות יפות ותפילות נכונות ומסודרות, והוטבו בעיניו, והיה כותבם אצלו לזיכרון למען יהיה רגיל להתפלל אותם גם אחר כך. וכן היה רגיל בעניין זה לדבר בינו לבין קונו הרבה מאוד מאוד. וכל תפילותיו היו שיזכה להתקרב להשם ידבח, והיו לו טענות גדולות להשם ידבח על זה. ואף על פי כן היה נדמה לו תמיד שאין מסתכלים עליו כלל ואין שומעין לו כלל, רק אדרבה. נדמה לו שמרחיקין אותו מעבודתו יתברך בכל מיני הרחקות, וכאילו אין רוצים בו כלל וכלל. כי היה רואה שחולפים ועוברים כמה וכמה ימים ושנים, ועדיין הוא רחוק מהשם יתברך ולא זכה עדיין לשום התקרבות. על כן נדמה בעיניו שאין שומעין דבריו כלל ואין מסתכלין עליו כלל, רק אדרבה. מרחיקין אותו בכל מיני התרחקות מעבודתו ידבך. אך אף על פי כן היה מחזק עצמו מאוד ולא הניח את מקומו. וכמה פעמים היה שהיה נופל בדעתו מחמת זה, שראה שהוא מתפלל ומעטי ומפציר כל כך שהתקרב לעבודת השם יתברך, ואין מסתכלין עליו כלל. ומחמת זה נפל לפעמים בדעתו, ולא היה מדבר עוד כל כך בינו לבין קוראי ימים. אחר כך נזכר בעצמו והתבייש בעצמו על שירי רחב מדותיו יתברך כי באמת בוודאי השם יתברך חנון ולחום וכולי הוא רוצה לקרבו וכולי וחזר ונתחזק בדעתו והתחיל שוב להתיר ולדבר לפני השם יתברך כנ"ל וכן היה כמה פעמים עוד כתוב שם סימן ק"ז בכפר אוסייתים סמוך לעיר מדווידקה שם היה דר חמים זכרונו לברכה ושם היה יקר גידולו, ושם הולך נהר גדול ועליו גדלים קנה סוף הרבה למאוד מאוד. ועד ערכו בקודש של אדוננו מורנו ורבנו זכר צדיק לברכה, שהיה לוקח לפעמים ספינה קטנה ושת אימה בעצמו לתוך הנהר הנעד. אף על פי שלא היה יכול היטב להנאים ספינה זאת, אף על פי כן היה שת אימה עד אחורי הקנה סוף, עד המקום שלא היו רואים אותו עוד. ושם עשה מה שעשה בתפילה בהתבודדות אשריו. כי באמת זכה למה שזכה כנראה בחוש מספריו הקדושים. ובספר חיי מוהר"ן כתב שהיה רגיל לקחת סוס מבית חותנו ורכב עליו לאיזה יער ושם ירד מן הסוס וקשרו לאיזה אילן והוא הלך לתוך היער לעשות את שלו להתבודד שם כדרכו וכמה פעמים התיר עצמו הסוס וברח למקומו לבית חותנו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 עוד, שם, אמר, עיקר מה שהגיע למדרגתו הוא רק על ידי עניין פסטיק שהיה מדבר הרבה ומשיח הרבה בינו לבין קונו ואמר תהילים הרבה בפשיטות ועל ידי זה די כי הגיע למה שהגיע ואמר, אם הייתי יודע שהשם יתברך יעשה ממני מה שאני אתה די עם כזה הייתי מזדרז כל כך בעבודתי עד שמה שהייתי עושה בעובד השם יתברך בשנה כולה הייתי עושה ביום אחד. והיה מתגעגע מאוד אחר מעלת העבודה בבחינת פרסטיק באמת. ואמר אה יאי פרסטיק. גם אמר שדיבר עם כמה צדיקים גדולים ואמרו גם כן, שלא הגיעו למדרגתם, כי אם על ידי עניין פרסטיק, שעסקו בעבודתם בפשיטות גמור, בהתבודדות ושיחה בינו לבין קונו וכולי. והילד הזה הגיעו למה שהגיעו אשרי להם. עוד שם. רבינו זיכרונו לברכה, אף על פי שהיה לוחם במיוחד בהכפר שישב בו לבדו, אף על פי כן היה הולך על פי רוב על פני השדה בתוך איזה יער וקלצן, והיה מתבודד שם הרבה. ופעם אחת הלכתי עמו בקהילת קונש מלדיקן, שהיה דר שם בתחילה, והלכתי עמו אנה ואנה אצל השדות וההרים. ונטה ידו על פני השדות וההרים ואמר לי על כל אלו השדות וההרים שאתה רואה סביב העיר ועל כל המקומות הסמוכים להעיר סביב בכולם הלכתי וסבבתי כמה וכמה פעמים היינו שהיה הולך ומתבודד שם בכל המקומות הנ"ל וסיפר לי ששם על ראש ההר יש מקום גבוה מאוד ושם בראש, בראש גובהו יש בתוכו כמו בקעה והיה עולה על ראש גובה האב ונכנס לתוך הבקעה שבתוכו ושם היה אוהב מאוד להתבודד כמה פעמים ולפעמים היה הולך במקומות אחרים כנ"ל וכל זה היה בקהילת קודש מדודקט שכבר היה צדיק מפורסם בעת שדר שם חוץ מה שהיה מרבה מאוד בהתבודדות בעת שישב בהכפר וכנ"ל וכן בתחילה כשישב במז'יבוז' וגם אחר כך בעת שישב בזלתיפלט ופה קהילת קודש ברסלב. בכל יום ויום היה מתבודד רבן. וכמה פעמים שהיה מתבודד כל היום כולו. בספר חיים אהרן כתב, פעם אחת אחר שנעשה מפורסם, נסע רבי שמעון עם רבנו זיכרונו לברכה דרך כפר אוסייתים, ששם יגע רבנו זיכרונו לברכה בעבודתו הגדולה בבית חותנו שהיה דר שם. ונסע עמו דרך השדות וקרצה. והיה רבנו זכרונו לברכה מתגעגע מאוד ואמר כמה היה טוב לפניי בכאן כי בכל פסיעה ופסיעה הרגשתי טעם גן עדן כי שם באלו הדרכים היה רגיל ללך ולהתבודד והיה מצא ומתגעגע מאוד ואמר הלו היה טוב לפניי מאוד ולמה לפרסום של עכשיו גם עוד פעם אחת סיפר בפניי שבהיותו בימי נעוריו כשהיה מתבודד באיזה מקום ביער או בשדה, כשחזר משם היה כל העולם חדש בעיניו ונדמה לו כאילו עולם אחר לגמרי. ולא היה העולם נראה בעיניו כלל כאשר מקודם. עוד שם, סיפר לי איש אחד מזלטיפלה, שבהיותו יושב רבנו זיכרונו לברכה בזלטיפלה, פעם אחת בקיץ התפלל רבנו זיכרונו לברכה בבוקר השכם. ואחר כך שלח את בתו, הילדה סעת, החיה וקראה אותו לבוא לרבנו זכרונו לברכה. ואמר לו רבנו זכרונו לברכה לך עמי לטייל. והלך עמו חוץ לעיר והלך בין העשבים וכו'. אחר כך הלכו יותר ובאו סמוך להר אחד שהיה שם סמוך לעיר. ושאל אותו מה זאת? וסיפר לו האיש עניין אותו הר. ואמר לו שילך עמו לשם ונכנס לשם. וכשנכנס לשם לא נראו לחוץ כלל. כי ההר הנעל היה חלול בתוכו ועמוק קצת בתוכו ונכנס לשם רבנו זיכרונו לברכה עם האיש הנעל וישב רבנו זיכרונו לברכה שם על הארץ ולקח מבית יד שלו ספר שערי ציון והתחיל לומר ובכה מאוד והיה אומר להלן מדף לדף ובכה הרבה מאוד מאוד בלי הפסק והאיש עמד אצלו והחזיקה בית כיבוש של המקטרת שלו ועמד משתומם וראה בחייתו הגדולה מאוד ושהה זמן הרבה בזה, וכאשר פסק מלבכות ציווה לאיש הנעל שילך להסתכל בחוץ היכן עומד היום ויצאה וראה שכבר פנה היום והשמש נוטה לשקוע וכל כך התמהמה בבחייתו קרוב ליום שלם בקיץ בלי הפסק עוד שם, גם כשיצא לקהילת קודש אומן שהיה סמוך מאוד להסתלקותו כמו חצי שנה, וכבר זכה למעלה עליונה שלא זכה באדם מעולם, כמבואה כבר. גם שם היה לו התבודדות הרבה מאוד. ופעם אחת נכנס הבעל הבית שדה רבנו זכרונו לברכה אצלו בשכנות שם באומן. ושם היה לרבנו זכרונו חדר מיוחד שהיה לבעל הבית תפיסת יד בו. ונכנס הבעל הבית פתאום לאותו החדר ומצא את רבנו זכרונו לברכה שהיה שוכב בפישוט ידיים ורגליים על הארץ, אף על פי שהיה אז חלוש מאוד מאוד בלי שיעור, אשר חיותו היה בנס וכמעט שנגבה בכל עת, אף על פי כן לא עזב דרכו הטוב על פי פשיטות עד השעה האחרונה שנסתלק למעלה למעלה אשרי לו. ושמעתי שמע בסוף ימיו, אם הייתי יודע מקודם בימי נעוריי, כמו שאני יודע עתה מה שיכולים לזכות על ידי התבודדות לא הייתי מאבד ומפסיד את גופי היקר כל כך בתעניתים וסיבופים. והכלל, כי לעולם לא נח ולא שקט אפילו בימי גדולתו. אף על פי שזכה בהשגות אלוקות למדרגה גבוהה ועצומה ונוראה מאוד, אף על פי כן לא הסתפק עצמו בזה. וטרח, ויגע בכל עת ובכל שעה, והרבה בתפילות ותחנונים ובהפצרות ובקשות רבות, ובגעגועים וכיסופים גדולים ונוראים מאוד מאוד. עד שבא להשגה במדרגה יותר עליונה. ואחר כך, תכף, מי שזכה לזאת ההשגה, והיה קצת בשמחה, ואחר כך, תכף, כשזכה לזה, שכח כל העבר, וחזר והתחיל מחדש, כמו שמתחיל ללכת בקדושת ישראל. ולפעמים היינו שומעים מפיו הקדוש בפירוש, שאמר בלשון השתוקקות וכיסופים, איך זוכים להיות יהודי. ואמר זאת בתמימות גדול, כאילו לא התחיל עדיין כלל. והרבה להפציר את השם יתברך ברצועים וכיסופים וטענות עד שזכה למדרגה הגבוהה ממנו. וכן היה כל פעם עד שבסוף הגיע למדרגה גבוהה כזו שאי אפשר בתוך הגוף להשיג יותר בשום אופן. ועל כן היה מוכרח להסתלק עז. ואמר בזו הלשון: הייתי כבר פושט את קוטנתי כיוון שאיני יכול לעמוד על מדרגה אחת. ואף על פי שזכה למה שזכה <אף>, אף על פי כן היה התפילה וההתבודדות שלו בינו לבין קונו ברוח נמוכה ובלב נשבע, בפשיטות ובתמימות כמו שכתוב בספר חיי מוהר"ן. עכשיו פעם אחת שאל אותו אחד מבני הנעורים הקטנים איך להתבודד ולימד אותו לומר לפני השם ינבך ריבונו של עולם רחם עליי וכולי כי הייתכן שיעברו ימיי באבל כזה וכי בשביל כך נוצרתי? אחר כך באיזה עת עמד זה האיש אחר כותלי רבנו זכרונו לברכה ושמע שרבנו זכרונו לברכה בעצמו שפך את ליבו לפני השם יתבהח בדיבורים כאלו וכן אחר שאמר אדוננו מורנו רבנו זכר צדיק לברכה את המאמר תהיתי כסה עובד וכולי שפירש שם שהשם יתבהח דרכו לכרות את האדם תכף כשרואה שהוא, שהוא טועה מסדרך השכל יש שקוראו ברמיזה ויש בקריאה ממש ויש שבועט בו מכהו, כי הורייתא מחרזת כמה יהיו עד מתי פתאים תאהבו פתי. והתורה היא השם יתברך בעצמו, שהוא קורא אותם ומבקשם שיחזרו אליו. ועל כן כשעדיין לא נטה הרבה מדרך הישר, אז אפשר לו בקל לשוב, מחמת שהוא מכיר עדיין את קול השם יתברך והתורה ורגיל בו. כי זה סמוך היה אצל השם יתברך והיה שומע קולו קול התורה. ועדיין לא שכח את הכל, ועל כן אפשר לו בקל לשוב. והוא, כמשל הרועה, כאשר עושה אחד טועה מהדרך, אז תכף הוא קורא אותו. וכשעשה עדיין לא טעה הרבה מהדרך, אזי הוא מכיר הכל, והולך אחריו תכף. אבל כשכבר נטע הרבה מהדרך, אז כבר שכח את כל הרועה ואינו מכיר בו. וגם הרועה מתייאש עוד מלבקשו מחמת שזה זמן רב שהלך וטעה מאיתו. כן, כשכבר האדם העריך זמן, חס ושלום, ברשעו, ונטע וטער הרבה מדרך הישר, לאלו הדרכים הטועים, אז קשה לו לשוב וכולי. וזהו, טעיתי כשא עובד, היינו שטעיתי מדרך הישר כשא עובד הנוטה מהדרך כנ"ל. על כן אני שואל מלפניך, בקש עבדך כי מצוותיך לא שכחתי. היינו שתמהר לבקשני תכף כל זמן שאני זוכר ולא שכחתי עדיין את כל מצוותיך וכולי, אין שם. וכתוב בספר חיי מוהר"ן שבשעה שגילה אדוננו מורנו ורבינו זכר צדיק לברכה את המאמר הזה אמר לתלמידו הקדוש הרב רבי נתן זכר צדיק וקדוש לברכה שזה המאמר, הוא עכשיו, בעתים הללו, ההתבודדות שלו ואם ידעת ושמעת קצת, מגודל נפלאות יגיעתו וטרחתו ועבודת השם ממנו רב ממש. כמבואר קצת בספרים, משיחות הרן וחיי מוהרן. וגודל נפלאות השגתו הקדושה והנוראה והנפלאה מאוד. כידוע וכמובן קצת לכל מעיין בספריו הקדושים, אשר זכו העולם ליהנות מהם. לבד משאר חיבוריו הקדושים, אשר לא זכו העולם ליהנות מהם, כמו הספרים אשר פקד ושרופם. והספר הגנוז שלו בבחינת וירא אלוקים את האור כטוב לגנוז, כמוה במקום אחר מזה. לבד מתעלמות חוכמה שזכה להשיג, אשר לא זכינו לידע מהם אפילו מפי השמועה והאהדיה לבד. ואחרי הכל אלה נכנס בעבודת השם בתמימות אמיתית כל כך, עד שהתבודד לפני השם יתברך, תהיתי כשר עובד וכולי. ובאופן המבואר במאמר זה הנ"ל ובוודאי אם תתבונן בזה תתפלא מאוד על גודל תמימות צדקתו של רבנו זיכרונו לברכה. אך באמת על הפסוק זה עצמו אמר דוד המלך עליו השלום בסוף טמנה יא אפת שיש סודות נוראים ונשגבים מאוד וכן בכל מזמורי תהילים שכולם מלאים סודות נוראים ונפלאים מאוד. ומי לא ידע ויאמין גודל מעלת ומדרגה דוד המלך עליו השלום ואף על פי כן אמר על עצמו, תהיתי כשה עובד וכו', כי לגדולתו יתברך אין חקר. וכן גודל בחייתו של אדוננו מורנו ורבנו זכר צדיק לברכה, לפני השם יתברך, אי אפשר לביהו לספר כלל. אך בקצרה עתיק כמה דברים משיחותיו הקדושות. בספר שפחי ארן כתב שסיפר, אשר כל לימודו בא לו ביגיעה גדולה. ובתחילה היה לומד משניות ולא היה מבין לימודו, והיה בוכה הרבה מאוד לפני השם ידבך, שיאיר אינה בתורתו, עד שזכה שיוכל ללמוד משניות. וכן אחר כך כשלמד גמרא, לא היה מבין גם כן, והיה בוכה גם כן הרבה מאוד עד שזכה להבין. וכן אחר כך כשנתגדל והתחיל לעסוק בלימוד הזוהר הקדוש וכתבי הארי זכרונו לברכם, היה בוכה גם כן הרבה מאוד לפני השם ידבך. עד שזכה להבין בכל מקום שלמד על ידי תפילתו ובחייתו כנ"ל, עיין שם. ומזה נראה אשר גם מימי ילדותו היה רגיל הרבה מאוד לבכות לפני השם יתברך על כל עבודה בעבודת השם. וכן כתוב בספר חיי מוהר"ן, שבהיותו עדיין ילד קטן כבן שש שנים, היה מתגעגע מאוד לקבל שבת בקדושה גדולה כראוי. והלך למרחץ בערב שבת סמוך אחר חצות היום מיד וטבל את עצמו בזריזות ובא תכף לביתו ולבש בגדי שבת ונכנס לבית המדרש והלך אנא ואנא ורצה להמשיך עליו קדושת שבת ונשמה יתרה והיה חפץ לראות איזה דבר אך לא ראה כלל ובתוך כך התחילו לכנוס אנשים לבית המדרש ובא איזה איש חשוב ועמד אצל שולחנו שמתפלל עליו, שקוראים ללשון אשכנז סטנדר. והתחיל לומר שיר השירים. והלך הוא זיכרונו לברכה והכניס ראשו למטה בתוך הסטנדר. ובחמת שהיה עדיין ילד קטן לא הקפידו עליו. והיה מונח שם והתחיל לבכות לפני השם ייבך. הוא בכה מאוד בדמעות של איש כמה שעות עד הערב, עד שעיניו נעשו נפוחות. ואחר כך פתח את עיניו ונדמה לו כאילו הוא רואה איזה אור. וחמת שכבר נדלקו הנרות, ועיניו היו סתומות כל כך מבכייה, ואז נתקרר דעתו קצת עיין שם. וכן אחר כך כשנתגדל לא עזב דרכו הקדוש הזה, כמו שהעתקתי לעיל, אשר גם בהיותו יושב בזטיפלה, אחרי בום מעט ישראל, הלך להתבודד חוץ לעיר עם עוד איש אחד ובכה מאוד עד לפניו יתבח, עד שנתמהמה בבכייתו קרוב ליום שלם בקיץ בלי הפסק. שמעתי מאבי מורי זיכרונו לברכה, אשר פעם אחת ישב אדוננו מורנו ורבנו, זכר צדיק לברכה בחדרו, הוא בכה כל כך הרבה מאוד בפני השם יבח, והדמעות ירדו מעיניו על הארץ, עד שנתלכלח הארץ כל כך מהדמעות, עד שנדבק עקב המנעל שלו אל הארץ מחמת לחלוכית הדמעות. וכן עוד שמעתי ממנו אשר פעם אחת בימי הסוכות הקדושים. כשהקיף אדוננו מורנו ורבנו, זכר צדיק לברכה, את הבימה באתרוג ומיניו, ראו אנשיו אחר כך על הקרקע, במקום שהלך סביב הבימה, שנתלכלך הקרקע מהדמעות שלו, ששפך אז בעת עקיפו את הבימה. וכתוב בספר שיחות הר"ן, אשר פעם אחת נטל הטלית הישן שלו במתנה לאחד מגדולי מקורביו. ואמר לו, היזהר מאוד לכבד את הטלית הזה, כי כמו מספר שערות שיש בה טלית, כל כך דמעות שפכתי לפני השם מטבח, עד שידעתי מהו טלית. ואמר, אשר בכל עת שהוא מגלה תורה, הוא בוכה קודם. בגלל זה סוד נפלא בספרו הקדוש, ליקוטי מורן, חלק אלף, רשת המרבלת. וכן כתב שם, כי ממעיינות התורה שמחדשים נורים מהם נערות ובאים הסית רעך והחיצונים לשתות מאלו הנערות ועל כן צריכים לבכות קודם שמחדשים בתורה. ואז נעשה מהבכי נערות בבחינת מבכי נערות חיבש, העיין שם ברש"י. ואז הסית רעך והחיצונים שותים מאלו הנערות שנעשו מהבכי ועל ידי זה אין להם שום ידיקה מהחידושים דאורייתא ועל כן נקרא חיבור ההלכות והחידושים בשם מסכת, בבחינת ושיקובי דבכי מסכתי, כי צריך למסור את משקי החידושים בבכי. וזה בחינת על נערות בבל, בחינת הנערות שנעשים מהחידושים הכלולים בתלמוד בבלי. שם ישבנו, בחינת הישיבות הקדושות, ששם נולדים אלו החידושים. גם בכינו כי צריך לבכות מקודם כנ"ל עיינת שם. וכן היה הולך תמיד בלב נשבר מאוד, ולא היה רגיל בפנים שוחקות. ושמענו שמחמת עם משפחתו, משפחת הבעל שם זכרונו לברכה, באה ממלכות בית דוד, כידוע לעולם, על כן גם זרעו על פי הם הולכים בלב נשבר מאוד. כי דוד המלך עליו השלום אסד ספר תהילים, שרובו הוא דברי כיבושים היוצאים מלב נשבר. כי כל דבריו הם רק צעקות ותחנונים בלב נשבר מאוד. על כן גם זרעו עתה יש להם לב נשבה על פי רוב. אבל לנו אזעיר מאוד להיות בשמחה תמיד, ואמר כי אנשים כערככם יכולים לבוא מלב נשבר לעצבות חס ושלום. על כן צריכים לאחד איזה שעה ביום שיהיה לו לב נשבר ולפרש שיחתו לפניו יתברך, אבל שאר כל היום יהיה רק בשמחה. ועל ידי השמחה, בנקל לו לייחד שעה ביום, לשבר את ליבו לפניו יתברך. אשרי מי שיזכה לדרך בדרכים מהנהגות אלה, אז בוודאי יזכה להריד טוב.